Ja, kommentarspårspodden är igång igen här i söndag. Vilket datum är det? 21, 21 april? Ja. Johan Hjälm till jag och sen har vi... Martin Wenberg. Yes, tillbaka i sittningen. Precis. Vilken film ska vi besudla idag då? Ja, den här gången blir det väl en rysare klassiker. Eller en skräckklassiker. The Texas Chainsaw Massacre. Mm, mortsatsmåsaken. Från 1974. Av... Tob Hooper Vad har vi på Tob? Inte mycket faktiskt, alls Det är mm. väl det här han har känt för egentligen ja. Poltergeist, Poltergeist ja. Sen har vi ju filmatiseringen av Stephen Kings Salem Slott, Staden som försvann också mm. Mycket skräck Nästan bara skräck Ja. Han var med och regisserade ett avsnitt för TV-serien Taken också Sci-fi-serie mm. för några år sedan Bra avsnitt eh, Ja, det är en bra serie rakt igenom Det kan jag rekommendera man är lagd åt det hållet. Ja, men skit i det, nu kör vi mot och saken. Så vi räknar ner. på saken. 3, 2, 1 Den här filmen är ju väldigt känd, för, i alla fall i Sverige för den här klassiska videovåldsdebatten. Ja. Låt inte era barn sitta upp och titta på det här. Det tycker jag vore onödigt. Vilket program var det man debatterade i? Eh, Studio S, tror Studio jag inte. Ja. Mm. Det var ju moralpanik så att stod härliga till. Ja. Det var. Nästan som den här Hårdox-debatten som gick igång sen på 80-talet här Ja. Vasp eller wasp, jag vet Just det, den här filmen, brukar den Hur är den? Är den baserad på en verklig händelse eller? Ja, det skulle vara det. Att... Eller inspirerad. Det är en kanske? introduktion här någonstans. De berättar vad som har hänt. Att det är liksom en uh, verklig historia. Ja, den här texten här, det är, kan man väl säga ett manus till, till alla moderna såna här skräckfilmer som <går> man åker iväg till egentligen Ja, precis. Det är lite så här 1130 uh, tog det efter lite kan man säga. Det, det, det finns ju en, en ny inspelning av den här också. Det finns väl fler talet. Ja, finns ju uh, uppföljare, men det finns uppföljare på de uh, 70-talet också ja. Det är ingenting att hänga i granen var det, Vem var det som gjorde Rob Zombie? Nej han gjorde Halloween va? Ja han gjorde det här, Halloween mm. Nyn-spelningen Nyn-spelningen då, då, då är ju de här ungarna, eller ungdomarna de På väg till en Leonard Skinner Konsert är det så det är, alltså? Nu kommer jag inte riktigt ihåg hur det är i det här originalet Nej jag tror bara jag har sett den här en gång faktiskt. Det ja. börjar vi ju år sedan nu det ska intressant då. Ja, första gången jag såg den här var den, den Gick i 8 eller 9 på högstadiet Det här var en sån här film som Det var det värsta man kunde se gick ja, i av, Men, men det är, är inte så nej. våldsam Om man jämför med många andra såna här filmer det är, så. det, mer, det, är, det är obehaglig stämning i den Ja det är det, precis Det är en sån här Skitig skit Ja, riktigt svett, mycket svett i den här rullen Får man se lite bilder här från kroppar Slafs någon som skär Eller om det är Ja, ja det är fy fan det är vidigt det där egentligen Face som är helt sönder Ja just ja, det, ja. det De snackade om ja. gravskärningarna Det är den där familjen som har varit och Skaffa kroppar <laughs> Edgin, Var det han han baserade här på tror jag. Ja okej okay, Gammal massmördare mass som bland annat eh, flödde sina offer och gjorde sig en en eh, vad ska man säga en direkt avskinnet och... ja okej okay. lite som ja men tisner precis ja det är också det är också Edgins som är <hör> Nej, precis. Om man såg den här så var man nästan lite besviken att den inte var. Så det är otäckt som man. <hör> <Ja>, Nej, <men det, hör> den, den, den är väl ganska otäckt ändå. Så det ja, ju... den är ju. Men den är inte så slaff som man. Nej. Han ja, hör ju inte jag det alls överhuvudtaget. Nej, det får nu... vi ju ändra. Nej då. Är det prakt Nej, inte det. Nej. <hör> Hör du mig nu då? Nu, där Yes Teknikstrul De Är inte det inte är eh, Tobbo Oprås själv som har gjort musiken nu Alltså Jag fann mig att det var så ja. Ganska suggestiv Massa metall som slår Industrirock mm. Peace, love and pitbulls Översättning. Gå Eriksson. Det här är en ganska kort film, jag minns Ja, ändå 23 tror jag. Skönt. Behövs inte mer. Ja, vad är det, där? en bälte? Det är en bälte här. Ja. Det här var en film som blev totalförbjuden många olika länder förstår jag Ja, precis Det var väl förbjuden i Sverige och vi ser mycket censur då så att det Den är ju med i, De har ju släppt någon box här Videovolts som är anbelangad till Videovolts-debatten Jaha Då ingår den här i boxen sen är det hela den där avsnittet med studiös och sen är det lite andra filmer också vad ska säga, kon konstig idé. <laughs> jag Konstigt i det. Jag istället killen i rullstol. Ja. Slaktat senare. Stilbildande film. Ja, det är det. det konceptet att de... ungdomar som åker iväg i engelska. Och... Jag pissar i burkar. Ja. <laughs> Ha ha ha. rock and roll? crazy. F fries, cheeseburgers. <laughs> <laughs> Hon hette nu Merlin Burns. Ja, det stämmer. Jag såg det alldeles nyss på. Ja. Är det är nog här som är. Nej, jag satt och funderade på det. det är ju liksom ingen. Ja, som man känner igen sen. Jag vet inte. Han som är själva. Leatherface. Ja, heter han Gunnar Hansen. Han var från, var han från Island. Eller var... något sånt där. Det klingar ju danskt. Ja. Jag, vet inte. jag vet inte hur fan det var med det. Där. Gunner Hansen <laughs> Är det någon som har. Ding rock. Ja. Jag märkte vad då? Man får sådana här. Äh, deliverance vibade någon. Ja. Möte så här. Det är lite samma anda på ett sätt mm. kan man säga Nu ska de kolla, på, kolla om någon av deras ja. släktingar försvinner iväg från graven Ja just Klassiker såhär, Klassisk grepp Någon skummi som bara säger någonting som... som ingen vill lyssna på ändå liksom. Nej exakt säger Halva visdomsord <laughs> Man kan säga att det var en ny, en ny våg av skräck Som började ungefär här ja. 70, Början av 70-talet West Craven gjorde ju några 70-talsrullar där som var vad heter den? Cannibal... Nej, The Hills of Ice är jag en det. Sen kom väl Carpenter. Carpenter har Han har inte gjort så mycket bra grejer egentligen. Det är väl Halloween och... ja Flykten från New York kanske. Eller? Ja just ja. Men vad hette den andra flykten från uh, LA? Ja, den, den kommer mycket mycket -riktig senare. Riktigt jävla dynga, alltså. Snake Plissken. Ja, fan, vilken dålig film. <laughs> Sen The Nine av the Thing också. Den nya jag vet bra den. Ja, just det. Den som hette The Thing fast det var en en, en så kallad sequel. Nej, prequel. Det hände som hände innan. Innan första filmen. Men det finns en Thing som är. Vad är den från 40-talet och sånt där? Ja, det menar mina fantomen från mars. Ja, <laughs> det är så. Var det så den kallades? <laughs> Men sen gjorde jag nu det Thing, 80 talet sen. heter han? Kurt Russell. Mm. Det en. av mina favoriter. Ja, den är jättebra bra. Den är Slavsiden. Mm. Ja just nu, plocka mig upp den där ja. Janken <laughs> Klassisk vinkel Fan, ska du plocka upp den där jäveln? Nej, hur fan? <laughs> ja, i han är en, en, en medlem i familjen. Ja, jag tänkte precis säga det här, ja. Slaktmask när de pratar om här. blod ser hela face ja. liksom. <laughs> Kanske ett eldsmärke som det som Gorbachev hade ju. Ja, just det. Just det där en portmonad av någon gammal ja. hamster som han. <laughs> Flott. Sjön, bustan vanligt. Liksom. bara ja. sitter helt fritt inne i. <laughs> Många på det glada sjuttiotalet. Ja, tragiskt. Där är vi på gång en 3D. Eller en ny spelning i 3D också. Fan, jag ge idéer? Ja. Vad äh, man ska äh, mata på. Vi kan man inte låta det vara. Det Ge är, är om mjölka så mycket som möjligt. Ja. Det är slut på idéer därför jag visar det. Visat. Ja, exakt. Allt gjort är det. Ja. Bättre att fortsätta. Skönt i Seinfeld när de gör greper här. När Kramer eh, lyftar. Ja, just det, det, ju, det har jag inte tänkt på där. Sitt han i. Då är det någon liten pårökt killen <laughs> ja. sitter där på. E ja, just. Det. Som ska vara den här killen ungefär. Just, det, det är det klassiska avsnittet The Trip, va? Är det inte? California? Ja, det är den första avsnittet i, i säsong fyra. Det är inte satt för mord och grejer. Ja, precis. Det är, fel, det är så här svettigt, alltså. Ja, det är det här riktigt skitigt och... och, och Skulle jag få kanske att göra en film? skulle det vara någonting som liknar det här. Ja. Skönt. socialrealistiskt realistiskt och svettigt och <gör> äkta vara. Liksom. Skönt. Skriva saker för sig. Det känns som att man var väldigt väldigt skitigar med skräckesan som kom i den här tiden. Den här Last House on the Left kom ju också ungefär här 72-73. Lortigt och jävligt och... <laughs> Inget dubbellust där. Rått och liksom. Jack Black är rullstolen. Vad sa du? Jack Black är rullstolen, ser ut som. Ja, heter halvlek. <laughs> <laughs> den musiken som var pumpa ja. på och bli galen. När det var när det gick upp på bio att folk lämnar salongen och sånt där, någon där eller var så. Ja, det var mycket sånt på den tiden. Om de bara hade stannat och kastat av den där kvarnen. Hade... Ja, då hade det lite enklare. Då hade det inte blivit någon film i och för sig. Ja, då hade vi varit... <laughs> hamnat där förr eller senare, ja. då kanske. In på mm. sig. <laughs> Så han gotta på. Ja. Krut eller alla fall. så som tittade till er hjälp på det. Här. <hållanden> Mycket skumma saker för mm. sig. <hållanden> Vad är det bra för? Fattar inte det. Nej, jag Klassiskt, springa efter och sparka lite efter. Ja. <laughs> Det var inte hel illa där killen. <laughs> Det är fan. The Hitcher. Mm. Det är en tung film det. Var. Faktiskt en film som ändrar männsa sett. Nej, jag vill prova heter den som spelar lyftaren nu. Rodger Rao. Rodger Rao istället. Ja, nu får jag mitt horoskop läst ja, från 74 Ja, det betyder otroligt att läsa Gamla horoskop Jaha Det har varit klokare av det Jag har en bilden av en riktig <laughs> Kan jävla panna Så det står i scenet. Worms. Sägde <laughs> jag en mask <och laughs> TV-spelet, eller dataspelet, Worms. Mm, Worms Armageddon. Mm. Gulf, klassisk. Ja, det är inte klassiskt. Utlängda ins. Ja. Kort, kort. Mm. <skratt> Min Facebook kommer fram och börjar Tvätta bilen Ingen har bättre om det <skratt> Så går det till i USA Jag Tror det är så Trafikstockningar och sånt där I New York till exempel Då kommer det fram När det står still kommer fram folk Och svabbar utan Vill ha lite pengar för Ja exakt Det är för. Det kanske en liten Ja. Men det är De här kommer i samma år. Ja. Nej. Nej, det blev så är för 72 Ja så var. det ja. Och den här 70. Vad sa vi? 74. 74. <laughs> Barbecue era Ja <laughs> Det är ju fashen i familjemöret. Ja, jag satt upp för det. Eller är det det? Verkligen? Jag tror det. Ja. I'm not gonna hurt you. Ah, ja, just det. <laughs> Skönbil, alltså. mm. Sen bil Sen ska jag bränna runt. Ja, köpa en sån där Rösta upp en lite grann. Och sen åker, åker man en road trip. Kust i kust. Yes. åslapp den är mm. så, så bara snacka nonsens. <laughs> de är det är som du säger att det är det pappan i familjen det kanske för för att det var de. så. Ja. Sen är det väl någon som rullar fram på någon rullstol sen då, i det huset? Ja, det är väl farfar eller något sånt där. Nu spoilar vi ganska mycket men nu. Ja, men det, det ska vi göra. klassiker eh, så lång lång in, så början på filmen så, ingenting händer, ja, så det händer ingenting Ja ja, tänker precis så är det. Sen ska eskalera det sen. så mörk bildades. Alltså. Ja. Men det är ju så, så standarden som jag sa tidigare på sådana här nya eller ja det här klassiska och åka vägen till gäng och på semester och sen går allt åt helvete liksom. det, det, det är <laughs> egentligen samma sak i Sen var det gassad från Jag tror det. asfalten Ja Svett Hylsevajs, nej då är en, en familj som åker iväg I Det ser är någon sorts motor och generator som står och pumpar Ja just det Trrrr Det kom en film för något år sedan som hette Cabin in the Woods Jag vet inte om du har sett den Nej. Den börjar ju som en sån här klassisk Skräck Att de åker ut i ett gäng och jävla kåk Och sen blir det jätte, jätte konstigt till slut Det blir någon slags met meta-skräck <laughs> Där det kommer så skräckfigurer från alla möjliga Gamla skräckfilmer Och det blir det värd att se Sigourney Weaver Men... Mm It's a Men han har ju käften en Nä. korv eller? Det är en fet jävla cigare Nej, det är nog en korv Jävligt lek, Jack Bläk alltså. <här> Ja För lite rökning i den här filmen än så länge Cigaretter? Ah, ja, det brukar alltid röka så gamla filmer från den här tiden. Det liksom. röks konstant. Vad vad det där? Det är det spindlar? Det har halkrankar Eller oh, vad heter det? Fan vad vidrigt Daddy Longlegs. legs <laughs> Hennes gamla hus Mm I got a bad feeling about this Är det någon som säger snart Var kommer den det är så. Jag got a bad feeling about this. Jag vet inte hajen, jag vet inte. Ja. Det är gonna need en bigger boat. Nej, det är många som ser så i filmer. De Star Wars kanske. Ja det är möjligt. Fan vad en kämpar alltså <skratt> Kommer ihåg det man såg den första gången Som alltså, sa att det hände Det händer just som ingenting i början Man satt bara och väntade på att det skulle bli Några slafs liksom Ja man tror det ska vara sa, Konstant slafsande Våldskaskade Vad har de gör? Lite pills, pills det är lite pillsnede cigaretter. Man mm. griner Ja, det känns ensam. <skratt> <skratt> jag är så jag kommer ihåg när jag det första gången jag var halv halv på mig. <skratt> Jag blev målad alltså. <laughs> en låg budget där. Jag det en det riktigt låg budget. Charmigt, men då ja, det är skönt. Gjort med hjär hjärta. Mm. Vad fan det är det, fjärde fjär. Ja, jag vet inte Nej, nu ser jag, det är ju någon jävla det fan. Jag har alltid undrat vad fan det är för någonting ser en bälta Det är musik liksom Ja, det är bara så ljudeffekter ljud, ljud liksom Precis, den står här titta tittar lite Det roliga är att när den här filmen kom att Folk tyckte den var så otäck Som gick ut från förhandsvisningarna liksom. Ja, klassiker hörorna i generatorn. Mm. Så att tal om soundtrack att det innehåller mycket ljud. Så att det innehåller ljud som, som ett djur skulle höra i ett slakthus alltså. Jaha. Hör i ett slakthus? Ja men alltså om du tänker de här ljuden vi hör liksom att det är, om ja, om man skulle vara i ett slakthus liksom då, då är det de ljuden man hör. Liksom. Jaha. Ja, skönt tanke. Framröstas som tidernas Näst mest, vad ska man säga, skrämmande film Efter Exorcist Ja, jag tycker inte Exorcist Är så speciellt skrämmande på. Det är en bra film Men ja. det är och inte så skrämmande Det finns väl det värre Fast det är smaksak mm. Snart den klassiska scenen kommer när Leatherface Drar igen den nära dörren Ja just det Engelska, vid, Halv vidrig scen Ett jävla <laughs> ställe alltså Ett jävla. jävla boneri alltså <laughs> fin kokt det där va <laughs> ja. ja. Familjen glad. Det ja, vad heter familjen egentligen? Har det någon namn? Ja, just. fan vad är det nu då. Det känns som att det är. någon, någon säger det senare säger kanske. Ja. Familjen annorlunda Ja, exakt. Men sagt. Kom en, en tand. Ja. Sensorin. Come on, let's go! <laughs> <laughs> Trotsåldern. Yeah. Oh. <laughs> It's so weird it here, actually. Squeal like a pig. Jag kommer inte ihåg vad det som hände. <laughs> ja, det är ju. Ja, det är rått alltså. Ja, det är det. Svettigt. <laughs> ja, för fan. Det är många som, skriver, som blir skrämda där när det gick bio. Vad är mm. det så här? Sjönvinkel. Kommer rakt Är lätt klätt? Ja, det är det. Illa villekulla mm. ofta de eh, Damsuger i det viset <laughs> ja. Stora vårt ställning Ladderface, <laughs> <här> den <såg> jag, <här> Stora vårst här Fan vad mörkt det är alltså. Jag vet inte om det finns någon Nyutgåvare ny, ny av den här filmen Som är lite bättre Det är det säkert, det måste finnas någon blu-ray på det här Ja, ja Ja, just det Hobbyrummet mm. <här> skumma sakeras. Hon blev väl upphängd på en krok. Ja. Det är väl de här djuren som man menar att de ska vara som ett slakthus. Ja, ah, de är ett slakthus kan man säga. Ja, precis. black metal Mm. Psy Jävla lång scen liksom visa skelett, typ. ja. äh, Man visar skelett Ja. kommer han Fiffan. Nej. Eh, fifan. Ja, det är det är fan ganska grovt ändå. Det som är av Ja. <laughs> Maximal terror alltså. <laughs> Fifan, ja det är sjukt. Ja, fan, det är, är råtta. Alltså. Ja, men man ser inte så mycket. Nej, men det blir liksom en stämning. Där, liksom. Ja, exakt. Det vissernå film där jag verkligen ser mig en kudde framför ansiktet. ansikte var så otäckligt. ja du vet man vi mest blev ja. till exempel när jag såg heter den Salo såg sa de så när ja, ja, jag tjuvar Det är det jag inte har sett är det är jag inte sådana tiotusen jag har jag fick sett jag har Ja. ja. Men jag tänkte med jag tänkte sett jag har sett jag har säkert jag har sett jag är sett jag har jag har jag har sett jag har sett jag har sett jag har Elefantmannen, då vet jag satt med en kudde framför. Ja. Framför färsa, ja. Färsa, jag såg det med färsarna. Han sa att ja, den kan vara lite otäck. Och sen satt med den här kudden hela tiden. jag inte titta framme en gångt gång. Så typ. det, det var otäck egentligen. Nej, det, det var ju med att han ser det. Ja Han ser skummet, men det blir man ju mm. van vid. Ja. Efter ett tag. I'm not a human. Eller I'm not an animal. I'm not an animal. Ja, bra film där Ja, det är bra. Utsvängda mm. byxor Fult <laughs> ja. Det är lite scooby känsla Ja, ja precis Jag Tänkte säga det, den utsvängda byxorna har ju fått ett, en revival I och med den nya Ja, till exempel Graveyard och sådana här band Ja, jo, exakt Hipster-stuket mm. Hippie, den är nya hipster. Ja. Nej. Nej. Kirk. Yes, det var hans Mask man till Halloween de Målade över hans Ansikte Med vitt de Tog en sån gammal Kirk Mask och vet, det är trivia ja. Michael Myers mm. han Är den, han är den bästa Vad ska man säga Mördaren. Ja. Ja, det, han är Per, per, den perfekta Karaktären Leatherface inte heller finns Det finns <laughs> ju några riktigt klassiska Det är väl liksom Myers och Freddy Krueger Och Jason och ja. Leatherface Sen även Pinhead kanske i Ja lite halvt Nu är de som Klassiska Det finns nog fler ja. ja det är väl A A Alien ja. Jo. Predator <laughs> Nästa månad Ja, stå på led. Ett bra för slakt <laughs> det är så jävla skumma ljud, alltså. Vad <laughs> fan det är det som låter sådär? <laughs> Jag vet inte. Ladefäst. You guys... Som är Halloween. Mm. Emily Curtis går in i huset. Ja, just det. Stop playing! Cut it out. Det skämt att ni använder samma vinklar som i tidigare. De gör det alltså. ja. Ja, det är med kroken och sen när man kollar in genom dörren. Och... Ja. Vad. <laughs> fan vad sjukt. <laughs> Vakna till Sjukt det där. De helt till sig. Jag vet inte var de kommer ifrån. <laughs> det är fan, humor, det jag också, det hur mig. Det är också där. Hur han för sig och hur han låter. Ja, kul att spela den där, Leddeface. <laughs> Kom ihåg att sitta och slicka sig i käften Den är jävla tänder mm. De man ganska vita tänder ändå Så var det bara två Yes Takes two to tango <laughs> Givande Basta att de skrika ja. som, att de, som att de är i närheten Det ändå, vad den där mannen. Mm. Hoppet är det sista som lämnar människan. Ja, mm. jag tror det var lampa på rullstolen ja, det står. Var... Nej, en klassisk. Honk the Horde. <laughs> Kay Ugar. Skår i den här filmen ja, ja det är det Det är, inte så, det är ingenting som fallerar Just, Nu ser det den klassiska Ja mycket som är klassiskt Men <laughs> jakten i, in i skogen han springer med motorsågen. Ja, det kommer jag inte heller ihåg fan. <laughs> jag kommer han bara ihåg slutet där han är ute och springer på vägen sen då. Ja, exakt. Ja, men det är det är sista ja. scenen. Det är jag vill snyggt slut på den här filmen. Det är lite som vi som Jag snackade tidigare om Deliverance. Mm. Inte abrupt slut. Man får liksom kommer inte det kommer kommer en riktig konklusion Nej. egentligen? Men det är så rak story som rullar. Och bildar sig en uppfattning. Är... Ja. Jag vet inte vad de tar vid följare uppföljare jag har faktiskt inte sett någon av dem uppföljare Nej, inte jag heller. Det var det. De, de, han är inblandad i den och det kanske är här... Tob. Ja, den kommer Ganska långt efter, 1986 kom ju Ja, är det så? Jag inte Men han har ju regisserat den också han det? Ja, okej Måste man ta och se alltså Vad har Heter för betyg på IMDB? Tvåan eller? Ja Han hade väl 7,5 Ja. 5,3, det är inte så jävligt. Nej, det är ingen höjdare Schyskt det. Dennis Hopper är med i med den. Just ja, det nu vet jag att jag har sett den faktiskt. Wow, <laughs> oh, <fy fan. laughs> klassisk bara random kul och springa i skogen oh. la sen mot oss Ja. Total rens. Ja. <laughs> Jävlar ren, så. Ännu dags på jobbet. <laughs> Ganska snyggt ljusat ändå ja. alltså Tråvärdigt Månsken Det brukar ofta vara För jävla dåligt På sådana Logbudgetfilmer Man ser att det är så jävla dåligt Man ser att det är ljusat Och så känns det Lite mer naturligt Ja Det är kaos liksom. Var... Ja. <laughs> Gör han är riktig jävla svängd. Han bara sladdar lite igen. skumt titta på den här filmen egentligen. The Texas Chainsaw Massacre. <laughs> Där det är det farfan va? Ja, var det? Jag ja, jag tror det. det. <laughs> nu börjar filmen. Jag tror den ska ju såga av knoppen eller? Ja Är det någon som knackar på? Vad sa du? Är det någon som knackar på här? Det lär som att någon knackar på dörren Nej fan Hallå? Jag ska gå och kolla Hallå? Tjena Tjena Jaha det var Anton det <laughs> där jag, jag blev alltså Sitter och kollar på skräck här Och så kommer du in Har du något kaffe? Vad sa du? Ja det finns lite skratt här En jävla jakt. Ja. Men eh. Äh... Vad sa ha du? Har du en jävla... Jag har hört liksom när de, de filmer de här jakterna i skogen att de använde bara ett skogsparti så de körde om och om igen. Ja, de gjorde det alltså. Ja, det är svårt att filma det. På... Jävla skrikande alltså. <laughs> Fan, <det> är... <snar> Fan har de sprungit ända till macken nu? Ja <laughs> Wow Sjöjnet bedrar, också en pervers jävel Den har jag Tradition säger Country ah. <laughs> ähm bro. i bakgrunden Emmets lugna brå Killmert är de redan sen så kanske mätte jag precis. Det är med att man är med att man är med att man är de att man som med pågår man ser inte vad det är vad det är det kött det är... skan skan That's Gibbeth. <laughs> oh, I <laughs> <laughs> Yeah, let's cut right now. <laughs> <laughs> Fan, kan vi det <laughs> Ja, bra casting där Ja. Toalettöppning. Hela gott det var. musiken. mm -hmm. Anton kommer hålla på när han gäller <laughs> Ha en bensinmanko Ha lite barbecue och, Sitta på en stol och, uh, Skvallra lite <laughs> Rulla tummarna mm. Fan den där gubben Han är fan vidrig än leatherface själv. Ja exakt Han är 23, det känns mycket längre på något ja. sätt. Inte för att det är dåligt utan det känns längre på det De är ju ganska utdragna de här scenen och springer runt i skogen. Där. Det, är det, som det blir ju kännas längre på grund av dem kan Mm. Ja. <laughs> Vad fan ska jag med dig upp inför middagen Sadist, liksom. Ja, det sjukaste Det var någon kvastskafter Ja, det är kvastskafter Han har hållit på att pickpocka på Picka dörren, Jörn <laughs> Vilket jävla brett hästkäft <laughs> Han påminner lite om en råtta <laughs> Kom Nå, det kommer hem från jobbet Det kommer han därsme ja. familj familj. Har lite andra intressen än han. Ja, alternativt indie. <laughs> Snyggt gjort det där mm. Med ljuset. Och sätter den här förut? Mm. Mm. Ta ut, Jänta. Mm, skön översättning. Flickan Fan, nu sätter galenskaparna igång på det. <laughs> ja det här är helt psykiskt stört alltså. Mycket skrikande i den här ja. filmen han har en peruk på sig nu i Ja, jag vet inte. Det är så att Ed Gein, han som det är baserat på, han var ju han är till sin mamma så det är för han han, han ville vara sin mamma. Det, det är ju som psyke, då? Ja, han gjorde ju alltså. Han är både sin morsa och sin. Ja. Och det kommer från den här Ed Gin Det är därför han gjorde sin. Kläder av, av människor, då, Att han vill han klä ut sig till sin mamma liksom. Ja, lite alternativt. Ska man gå och hämta ner det där, där uppe <laughs> Ja, gudgjälven. sått. Mm. Sugestiva vinklar. Ja. Fårsgebben. Hej, Ledefejs. <laughs> Vad kallar sin din brorska för Ledefejs? Ja. Hej, Gunnar. Mr. Hansen. <laughs> Huset påminner lite grann om vi, som det är i Psycho. Det det. Ja. Samma i Halloween också Det är nog säkert en tanke bakom att det ska vara lite så här. Man använder samma kåk liksom. ja, men så Samma uppbyggnad i kåken så Lång trappa upp mm. till övervåningen Och sådär Dining room mm. <laughs> Varför det de har de fler i den där familjen? Alltså. Nej, det räcker gott och väl det där Ja ah, just det <laughs> Suga Fan <tumme. laughs> Jag har vidrigt <laughs> av utsoning mm. Generator <laughs> <laughs> Det måste vara svårt att ha den rollen att sitta och skrika hela tiden Ja, tog i hårt Mycket skrik Scream Queens Mm God morgon Ja, hon har fått mat Nu är den här korven Vad <laughs> Shut your mouth Han har e-mask på sådär. Men det såg jag inte riktigt. Så mörkt. <laughs> Tror inte det? Nej. Ja, det är ju den där som hänger där. Ja, så var det kanske. Ja. <laughs> han blir arg allt, han. ja. August Man tyckte det var lite kul ändå Det såg man på mm. Vad är det som händer med henne? Fan, kommer jag inte drömma mardrömmen Om den där gubbjäveln Ja, <laughs> det är han som är vidriast. <laughs> Vilka nära bilder på ögonen mm. alltså. Vad är det som händer med henne? För här minns inte att man, att man Fick se en liten mask Nej men det är skuggat Det som gubben i månaden där, där masken nu är upplyst. Jaha. Gå ja. Oh. just det, mamman när hon satt ju där uppe, hon var ju död sedan länge säkert ja det såg man mm. ju, hon var ganska förmultnad om man ser så Men de sa, jag hörde hör, hör lite historier när de filmade den här scenen att det var så jävla hett alltså Jaha. Var på att svimma, av hettan Ja just det Han <laughs> är för svag Han ser så jävla skum ut ja. alltså. Dröm till henne <laughs> <laughs> Ja du... traumatiska upplevelse för henne. Ja, det kan man ju lugnt säga. Jag står bakom och på. Ja, gubbkyv. Här med smashed face. Mm. Nu är det dags att lägga benar på ryggen Mm -hmm. Work. <laughs> Fan var han bara gagga runt Han blir på Åh, oh, jävlar, det, det kommer jag inte ihåg Slavs, det där Ja, just det där. <laughs> En stadig bit, <bitare>. det mm. <laughs> Fy fan. han bara kastar ett drag till handlingen han det ja han inte kastar in i handlingen Nickle Agatha. Fan blev då med en annan kille. Ja, ja det tänkte jag. Masaki de Motius. <laughs> ja. Ja, det var slutet på den rullen. Så var det med den saken. Alltså. Ja, det var raka ja. rör. <laughs> ja. En riktig klassiker. Ja, det är det. Det är en klassiker. En terrorklassiker. En lite bättre än vad jag minns den faktiskt. Ja, det var så. Ja. ja. Minns den som en, en, en Stadie 3, men den har fan en 4. Här, alltså. Ja, jo, men det är bra gjort. Stark 4. Pick -up driver. Perry Lawrence. <laughs> Det är ingen soundtrack man plockar fram och... Lyssnar på så är det till... <laughs> man ligger i badet, precis. Nej. Ja. Stunt driver, Perry Lawrence. <laughs> Jag gjorde är ena stunt. Det var ju samma pickup driver. <laughs> ja, då får vi tacka för den här då sittningen. Precis. Nu ska vi se, ska vi se vilka som har gjort musiken här. Men det står ju, det var ju stod det Tob Hopper alltså. Ja, han nå någon till Bell. Ja, det var det så Ja. Hej